Зелена гладінь звужувалася, меншала, віддалялася і знову стала двома сумовитими очима. «Невже не може повторитися?» – сказав Нестор, немов до себе самого і нахилився до сотниківни. «Нове може початися, і в кожного своє. Але ж то треба звільнити себе від минулого. А це…» Так важко. Обоє стрепенулися від вигуку. «Щось подібного? Ми чекаємо його при вході. А він ось де. Найся пріч, каже». Біля них з лукавими усмішками на обличчях стояли Перцова і Копачова. «Вибачте», – промовив збентежений Нестор, – «я ж шукаю вас, міська послав». Кого ви шукали і кого знайшли, ми вже бачимо. Але свою провину ви тяжко спокутуєте. Кличте, Копачова, всіх до буфету. Ти дивися, який він гоноровий, а в ресторацію зібрався нас вести. Та хіба я, Перцовичева, дозволила б, аби гість гощав господарів. Цілий день готувалася. А ну, я на вареники. Я зараз. Метнулася, розчервоніла Галя Десь там татко Стефурак чекає А куди ділися ваші артисти? Спитала Копачова в Нестора Вони підійдуть, не журіться То такі люди, що вже різних концертів наслухалися І цього разу Та певне, певне, люди вони світові Не дивилися всілякого Не то, що в нас Тому так добре грають а мені здається, Копачова, обличчя Перцовичевої набрало аристократичної гідності, що в наступному фільмі вони б набагато краще заграли, якби послухали наш нинішній концерт. Прицінь, не куди-небудь приїхали, а в місто. Перцовичеву немов підмінили. Це помітили всі, Хіба крім дев'яностолітнього Стефурака, що сидів за столом поруч з приймачкою Галею і весь час тягнувся через стіл до Нестора, наче хотів щось важливе йому сказати. Переміни в Парцовичової не помітив і місько. Він таки сів біля Нестора і, приклавши до рота човенцем долоню, безупину щось нашіптував йому у вухо. Проте і Кость, і подружжя Копачів, і сам Нестор бачили, що Перцовичева враз ніби здерла з обличчя холодну вуаль гордовитої зверхності, поблажливості, напускного аристократизму і була, мабуть, такою, як ще до того, поки стала власницею гімназійного табло в різьбленій ранці мануфактурної крамнички біля ратуші, і персня з каратовим бриліантом на пальці лівої руки. Цю переміну зауважила в собі і Перцовичева. Ще нині, готуючи вареники, вона заліплювала в них разом з солодким сиром свій до болю вражений гонор. Ліпила їх з якимось глухим роздратуванням. Справді бо, як це так зумів о той хлопуньо в полотняних штанах. Прошу вас, піднятися аж ген як високо над нею, над усім містом. Нині на концерті дратувало її все. Несторове довге волосся, міськові віддурнювання і Копачова з її беззастережливим захопленням патлатим режисером. Та раптом, звідки й взялося воно, у той момент, коли несла перший полумисок вареників на стіл, відчула, що всі ці високі гості – теж її гості, її гордість, і ними не хтось там, а вона повинна пишатися, а вже ні в якому разі немає підстав їм заздрити. А Копачова подумала, прикре я їй сказала, в мене що на думці, ти на язиці, але вона й знає, що те її гонорування – Порожнє, як мильна булька, що тепер цінять людей за працю і розум, а не за примудрі словечка і не за те, з якого дому вона походить. Кароліна пильніше глянула на Анелю, з якою як-не-як, а таки протоваришувала багато років, і сказала про себе, «Бігме, помогло, а може, то не мої слова». А оцей наш Нестор спричинився до того, що, диви на очах, викурюється з неї міщанський сморід. Поки накривався стіл, місько вже встиг випитати у Нестора, скільки він заробляє грошей, як оплачуються кіноролі і режисура, скільки має кімнат у своїй столичній квартирі. Похвалився, що збудував собі будиночок на передмісті Багато кращий, ніж у перцової на Монахівці. І нарешті спитав пошепки про те, що його найбільше цікавило. Авто маєш?» «Ні». «А то чому?» Плутаю завжди ліву руку з правою. «То зле, а я буду мати. Нині і завтра. Ти спитаєш, звідки в мене гроші?» «Е, треба вміти жити. Мама свиней відгодовує, а сусід продає. Це, я тобі скажу, найкращий гешефт. Дехто розводить нутрій, але то пусте, бо залежне від моди. Коли купують, а коли ні. Я пробував. А свині з діда-прадіда добре платяться, бо людям завжди їсти треба. Я з дня на день чекаю машини, вдалося мені стати поза чергою. Кажу тобі, нині завтра буду мати. Це добре міську, мовив Нестор, не дивлячись на співрозмовника. Зможеш нею возити койцевих поросят з торговиці. Ти це серйозно? Цілком. Нарешті стіл було заставлено, чарки налиті. Ткаченко підніс келих. «Я коротенько, товариші, піднімаю цей тост за нашого Нестора, за акторів, за удачу. Та випити цю чарку хочу за другу серію фільму. Нестор знає, що я маю на увазі». «Спасибі», – вклонився Нестор. «Я знаю, що, та ще не знаю, як. Як зробити?» «Це діло наживне». Підвівся за столу важкий, широкоплечий, з добродушним селянським обличчям, вахтер театру Августин Копач. Бо як той казав, коли б я був такий мудрий учора, як нині,